Ons gaan daar toe. Ja ons gaan daar toe Hou my vast Net so bikkie bikkie stuwer pas Voel my hoe ek in jou leven pas Ek weet ek is so gemaakt vir jou Draai my ont Stadig om jou bunkie Stadig ont Jy kan doen net wat jy wil Welankie saam met my wil rij Ons gaan daartoe Ja ons gaan daartoe As jy wil dans Pra ek jou mooi Wat was sê my mindie voort toe Want ek vat jou doortoe. A hartelike goeiemiddag al die luisteraars wat ingeskakel is en uh, ja, ek vat jou dorp toe en oh, dit is die programse naam dorp toe en uh, die program is a spiksplinte niet hy is, maar hy, hy kraakvas uh, so ek het so uh, ongeveer drie jaar het ek vele hoontjies as hoontjies in hierdie groef het ek om uitgesaai en uh, laasweek was die slotprogramm en ek begin van vandag af met een splinternieve program, My Dorp is die programse naam. Nou dit gaan oor dorpies of dorpe dan in Suid-Afrika, die oorsprong en geschiedenis van die dorpies, waar ek ook al uh, gaan probeer om met inwoners te gesels, ek weet nie of ek moontlik gaan wees nie, maar je weet, as oor een tijd sal leer, waar hierdie program op pad is, ek het nie idee nie, uh, je weet, ek, ek sal Samenhou, krui mense altyd moos die café of die hotelse nommer uh, in, uh, by oom Google en dan uh, sal ek maar rond bel daar so en kyk wie hulle vir my voor kan stel en dan sal ek met die persoene wat al baie jare lang in die spesifieke dorpie bly sal ek met hulle gesels oor die dorpie, uh, selfs uh, wel hoopelik kry van die stichterslede of van hulle familie, uh, wat ek mee kan gesels. Nou, die idee van die program met ons staan so twee weke gelede, het ek met een inwoner van een kisdorpie genaamd Vleesbaai. Baie interessante geselsie gehad oor hulle dorpie, en dit het my ook laat wonder oor die reik geskienis van baie ander dorpies. Nou, hierdie is dan my openingsprogram oor hierdie onderwerp, wat gaan oor Vleesbaai hierdie week een private stranddorpie, langs die tuinroute ongeveer 35 kilometer west van Moselbaai. Luisteraars is welkom om uh, vir my voorstelling te stuur van uh, ander dorpies wat hulle graag meer saam, f, uh, van sal wil hoor. Nou persoonlik is die formaat uh, die programformaat, is nog nie juist yes, bepaal nie. <laughs> Dit is vir my innieuwigheid so uh, die eerste paar Programme sal maar uh, toetsloopies wees om my voete te vind op hierdie vreemde arena waar ek nog nie voorheen was nie. Nou vir die inleidingsleekie het ek vandag uh, die Campbellse leekie Ek gaan dorp toe, gebruik eindelijk basis op een voorstel van Hanley, sy het gesê ek moet vet mense, ons gaan dorp toe maar uh, ek sien Campbells doen ook die leekie toe vat ek Campbells in uh, te gebruik en uh, terwijl ek dan nou rondtas vir permanente paslijke thema Uh, wel een thema liekie vir hierdie specifieke program en ek dink die programse naam is My Dorpie. Nou ok, voor ons dan verder gaan met vleesbaas doen en laten, kom ons luister gauw na Albert Hammond en hy sing vir ons The Peace Maker. door don't slam it let me be alone a while to give my nerves a rest whatever you do i love you no matter what you do i love you and i want to run after you but i don't know what's best if you will take good care of me i'll be your caretaker you'll be the maker of the peace I'll be the peacemaker You will take good care of me Then I'll be your caretaker You'll be the maker of the peace I'll be the peacemaker Powers later I hear the key in the front door We look each other in the eye A timid sorry pair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 I'll be the peacemaker Albert Hammond, die liekieskrijver, en hy het gesing The Peace Micah, een van sy eie, is min wat hy sy eie liekies, hy het al vir so baie mense uh, liekies geskryf, dat so, nou en dan skryf hy vir homself ook ene, en dis altyd, altyd een treffer, hy het hordes treffers, wat hy al geskryf het, ek hou van die ouse skryfstyl, en sovoorts, en sovoorts, nou kom ons by die verhaal, of die story waar oor hier program gaan. Ek het ges, genoem dat uh, ons praat vandag oor Vleesbaai. Nou Vleesbaai is een private stranddorpie uh, langs die tuinroute, so ongeveer 35 kilometer wes van Moselbaai. Die moderne geskienis van Vleesbaai strek so ver terug so 1601. Toe, uh, onthou, Jan van Riebeek het ees in 1652 hier aangekom, so dit is lang voor uh Jem van in Faribia aangekom het. Uh, ok, dit strek so ver terug so 1601 toe die Nederlandse seefaarder is bly maar Nederlands al ewig. Uh, Paulus van Kaarden, die baie wat uh vandag as vlees baie bevlees bekend staan, binnengevaar het om teen die stom, stormwinde te skaal. Nou ja, die vlees baie is so geleë. Hy is in so, ek dink is totaal van 18 km so in haam so baie wat hy in is, en uh, daar is so 2 drie dorpies in daar die uh, half maan, uh, en dit is altijd beskut teen winde en uh, erge seestorms, Oké, okay, die, die, die see stroom verder na, na die uh, uh, land toe, uh, daar kom uh, baie kwaai braners wat soms daar uitspoel, maar uh, oor die algemeen is die see baie meer kalm. As, uh, wanneer jy net om Fransmanshoek se punt gaan, dan sla die storm see jou. Nou, so hierdie ouwe het gaan, uh, skylingssoek van die stormwinde, daarin die baai. Hy was so beindruk met die vlees wat hy met reilhandel van die inheemse in, in bevolking bekom het, dat hy die baai, vleesbaai genoem het, die ou Hol, Hollandse term vir uh, vleesbaai, en teen die laat 19e eeuw het vakantiegangers van so ver as Kalitsdorp begin om hier in vleesbaai uit te span, hy het met donkiekarre en ossewaans dikwils met hoenders en skape en selfs melkkoeie om die kost voor uh, aan te vul uh, gekom en langs die varswater uh, fonteinkie in Tarka Kloof in Tentig kamp. Ja, daar so uh, man, hy iwers uh, noem ons, ek uh, sal net nou daarby kom, hoeveel water, varswater, daar die fonteinkie gelever het. En uh, nou, hierdie bes uh, besoekers kan beskou word is die spreekwoordelike uh, as die vleesbaaiers beskou word. Nou ja, uh, soos dit daar sê, hulle het hier al geland met hulle beeste en hulle hoenders en hulle, jy weet, net om kostvoorraad te hee, so hulle die beeste seker gemelk terwyl hulle hier geky, en ek glo, hulle keierkies was nie vir een dag of twee nie, of vir een lang naweek nie, hulle het wanneer hulle kom kamp, het hulle gekamp en uh, sekerlik het hulle die koei opgevreet of die beeste opgevreet, voordat hulle huis toegegaan het, want nou, nou dan, dan het hulle mos minder las, om die dier nou weer by die huis te kry ook. Nou, ja, het sy, het formeel begin as een vakantiedorp, in die 20ste eeuw, toe drie destijdse, grondeienaars, rondom die baai, waar die stranddorp vandag gelees, gedierende die laat 40'er en vroeg er jare, begin het om hier erwe vir families en vrienden uit te sit. Een van hulle was die legendarische Gali Meijer, wat ook uh, vir die kerksaal uh, uh, geskenk het. Ja. Uh, die laans, uh, die laan langs die strandvoort, eh uh, front, is na nou hom vernoemd. Nou ja, dit is waar ek geblei het terwyl ek was. Ek het in daar die laan geblei. Nou, ek onthou een tyd, kyk, uh, my skoompal het al vleesbaai toe gegaan van 1956, toe het hy elke jaar, dit is al wat my vrou en haar twee sisterkies geken het, dit is vleesbaai sy strande met vakantie, dis waar hulle gewas, en so het hulle die ding, en toe ek uh, in 1974 getrouwd, ek uh, 75 is ek op aan die uh, van daaraf, het ek nou weer, saam met my skoompale, ook na vleesbaai gegaan, elke vakantie wat ek gekry het, en uh, nooit spuit geweest houwe nie. Nou, dit het aangehou elke jaar, eh, uh, tot hulle nou oorlede was in 2000, uh, nee, in, in 1984 is hulle oorlede. Toet ek die traditie so vir a weile lang het ek aangehou om jaarliks so toe te gaan, en toe later jare het ek het uh, elke tweede jaar gegaan, en, eh, uh, ja, uh, so ek kom nou minder daar as het ek graag sal wil, maar, eh, uh, Nadat ek hierdie jaar weer daar was, is ek lis, ek sien uit na volgende jaar sy keier daar op vleesbaan. So ons het ook deel van die, wel die geskienismense, die stichterslede, het hulle geken. Uh, my vrou het het specifiek vir oom Gali, onthou sy nog, uh, ek het in Gali Meijer laan nummer 10 geblei en dit is Laans Anton Müller. Uh, wat dit uh, ook, hy is die klein van hier die uh, stichterslede, nou hy hier die story van my vertel van hoe sy opa Gali uh, man, hy het geboer, hy was een erstige sake man hier was gewees en het hy die, die boere en die joode het goed laag gekom en die spesifieke jood het hier die erwe gehad, hier lands vlees baie, wat hy moes verkoop en uh, hy het probleeme gehad daarmee, niemand het belang belanggestel nie, en toe nader hy die oom Gali, en hy sê vir hom, hoor jy, man is, is, is, is net drie pond, uh, vir, uh, per erf, en jy weet en, en so voort, en uh, oom Gali het net gewaier en gewaier, later was die ou amper in trane, die jood, en hy het hem gesmeek, asjeblief toch, vat net, jy weet, ek weet jy kan het bekostig, vat net, en ach, oom Gali, het toe moedeloos geraak vir die ou, en gesê, ja, oké okay, jong, gee my die stik en die stik en die stik, en uh, hy het so feitlik die hele vleesbaai vir a belagelike bedrag gekoop, en uh, glad nie belanggestel, die eerste paar jaar het hy nooit ees daar gekom nie, hy weet, toe hy die eerste keer gaan, moes hy om gaan wees het, waar is sy grond? Hy het nie ees gaan kyk voordat hy gekoop het nie, en uh, nou ja, dit is... <laughs> hoe hy die grond bekom het. Nou uh, uh, ja uh, ten die einde van die 60er jare het die onderscheie groepen heerders met die uh, eienaars beginne onderhandel om eiendom te koop. Met der tijd het uh, drie aandele blokmaatskapie ontstaan wat vandag nog bestaan. Eh uh, Uh, dit is keer om in 1969, uh, vleesbaai aandeleblok in 1970 en visbaai in 1971. Die erwe was merendeels uh, klein en informeel formeel gekarteerd nie. Uh, die meeste wonings was oorspronkelijk as best maar vandag is heel wat van hulle prachtig gerestaureer en opgegradeer. Die oorblijvende kleiner huise Uh, en smaller straat verleend steeds een sonderlinge uh, oudtijdse karakter uh, aan vleesbaai nou ok, kom ons luister eers gau gau nou na Anja en Anja sing vir ons The Story van Brandy Carlisle uh, voor ons dan verder gaan met Vleesbaai'se geschiedenis Hey jyna, rys jyna, rys annie heren as het van The Story van Brandy Carlisle wat ek al sê and of electricity to all as William Reed but she also can't take a bite all of these lines across my face tell you the story of who I am so many stories The Story van Brandy Kala, sy sy hom prachtig. Nou, oké, okay, nou, uh, uh, alhoewel die inheemse kooi mense, die sydelike kus van Afrika, bewoon het en lang Voordat dit dier die Europeers of die seevaart en expedities ontdek is, is Vleesbaai soos baie ander Zuid-Afrikaanse kusplekke vandag bekend onder die naam wat dit dier die Europese uit ontdekkesreisers gegees. Daar het julle gehoor net nou waar Vleesbaai sy naam gekry het. Die eerste Europeer wat, die baie, wat nou bekend staan as Vleesbaai, in ons kou geneem het, was die Portugese ontdekkersreisiger Bartolomeo Dias. Uh, in uh, 1488 het hy die eerste keer uh, daar voorbij gereid. Nou Dias is so die, uh, in die baie gekom het, aangezien hy sydelike kus van uh, Suid-Afrika op pad naar die oost ontdek het en die uh, proces om uh, te vestig vir die speserijroute. Nou dit het meer as een eeuw na Bartlemyo Dias, so expedities vir vlees geneem om die naam te kry en die baie is dier wat ek net heb genoem het, Paulus van Karden gedoop in 14 juli 16 1, toe hy gedoen was om uh, skeiling daar te soek. En uh, ja oké, okay, nou ehm um, Uh, hy het het, uh, soos ek gesê het, vleesbaai genoem, wat die oude Nederlandse woord vir vleesbaai, direct in Engels vertel, by of meat. Van Karden was ook die man verantwoordelik vir die naam van die naapierige nederzettings in die omgeving, en sluitend visbaai, uh, Afrikaans wat visbaai beteken, uh, in die Weste, en mosselbaai, Afrikaans wat mosselbaai beteken. Mos, be, bekend vir Mossels en Mosselbaie, het uh, Suid-Afrika-Engels ongeveer 30 keer of 30 kilometer oos van vleesbaie waar hy lee. Um, ja, maar uh, soos ek sê, was dit ongeveer 18 kilometer as ek reg onthou. Nou, vir baie jare was daar verwarring oor wat er van die twee nabierige baie, vleesbaie of visbaie, wat er was, hulle het nie, hulle het betekend geconfused, dan noem hulle vir visbaie vleesbaie en vir vleesbaie visby. Dit was grootliks omdat die name van baie omgeruil was en vir baie jare verkeerd op kaarte aangeduid was. Dit is echter een amtelik in 1972 dier die landmetergeneraal sy trigonometrie opnames en karteringkantoor reggesteld. Nou Vlesbaai en sy omliggende streek het gebleik goeie landbouwgrond verveed te wees en as gevolg daarvan het die toename van nomadiese boere uit die Kaapstreek gedeer die grootste deel van die 19e eeuw plaas nederzettings in die gebied geskep. Eers ten die eerste deel van die 20e eeuw het die eerste informele nederzettings in die baai begin as vakantiekampeerplekke vir die plaaslike boere. Nou, verdere ontwikkeling met die behoorlijke beplanning onder die bestuurder van huiseienaarsverenigings het later tot stand gekom, hoekpaai, bijvoorbeeld, in 1990, driehoek, in 1996, karmosein, as eh, ek het om hierdie jaar, to ons daar was, die eerste keer dat ek van Karmosein ook gesien, hy is meer so in die achterkant daar eh, voorbij, op pad na Fransmanshoek toe, eh, aan kanonse kant sal ek sê, en in 2005 eh, eh, eh, het kloos, kloof zich in 2013. Al die erwe in hierdie ontwikkeling het eiemsdoms recht en is oor die algemeen groter waarop meer moderne woningsgebouw word. In totaal bestaan vleesbaai vandag uit 550 erwe wat, uh, waarvan so wat 350 tans bebou is. Die meeste huise is vakantiehuise, alhoewel daar so, wel, uh, so wat uh, 180 permanente inwoners is, hoefzakelijk afgetreden is. Nou, ja, ek uh, dink, uh, dit is hier waar ek gauwele inzetsel wil speel, van uh, my gezelsie, met die café ene, jy weet ek, toe ek daar was, toe, wou, toe moes ek my muziekprogram uitsaai, die vrijdag middag, en uh, daar is nie sy nie, die café het wi-fi uh, so, oh, toestel daar so, uh, en uh, hy het lekker gewerk, en ek het toe toestemming gevra, om daar in die ouse kantoorkie te gaan sit, en uh, die uh, program aan te bied van daar af. Eh, uh, en uh, ja, het ingewillig en so, terwijl ek nou gewag het dat die tyd moet voorbij gaan, ek het die program opgestel, ek was recht vir uitsaai toe kom sit hy daar en ons twee gesels toe, en ek sê toe vir hom, vertel my bykie meer van vleesbaai, wat weet jy wat uh, hy sê hy het al 22 jaar wat hy al die café daar ran nou, o, net in ons tyd wat ons zoen gaan van 1956 uh, of nou met my skoompale en so, is daar seker 8 of 10 verskillende eienaars van die cafeekie geweest. Nou, die cafe onthou ek as een plek, waar jy, soos ek vir die ou genoem het, van een natsambreeel tot een dode poliesman kon jy daar gekoop het. Dit was, man, as jy een bicycle wil hee, dan sê jy net, oh, ok, ons sal morgen vir jou hee, jy weet, en hulle het vir een cafe het hulle enig iets aangebied. En hulle is vandag nog so, daar is hoordes dinge wat mens daar kan koop wat jy nie, uh, uh, wel, kom ons luister na hierdie inzetsel, wat ek, die ouse naam is Jakko, uh, Jakko, uh, is hy nou, ach, uh, nou dat ek die ouse fansen vergeet, my wereld, Maar in elk geval, uh, hy sal het sê gedeelende die die opname, en dan is daar net een deelkie, so wat jylle nou nie veel ach moet slaan op nie. Ek het om daar, uh, is Jakko maar re, Jakko maar Ek moet te veel ach slaan op uh, wat ek gesê het van die kasregister uh, slaaner nie. Uh, dit was sommer maar net een ondervindingkie wat ek gehad het, uh, en ek het nie tyd gehad om het uit te snij, voor het ek hierdie, uh, Uh, ding nou vir jylle speel die Ok, hier is die eerste gedeelte waar ek in huis sit en gesels. Uh, kom ons luister. Oefsig, oefsig, oefsig, oefsig, oefsig, dit is ook nou een ding, hoekpaai en en driehoek, dit is ook maatschappij wat nou bijgekomen, alles private maatschappij. Yes. So, jylle familie self is ook al lang al deel van die opzet hier so. My maas is, in my ek sê dubbele maare, my pa was ook een maare maar hulle het in die stamboom, dit is wat ek die stamboom gaan doen het, om het my ma Marais en my pa Marais, woor, en ek weet dit 1 Marais van Frankrijk afgekomen, waar ek kijk waar is hulle link, en hulle het gesê, hulle kon 5 geslachte terugkijk, en hulle is nie gelink, en toe gaan doen ek die stamboom, ek is die helftige geslacht Marais in Suid-Afrika, maar hulle 6 geslachte, as hulle nog 1 geslacht verder kon kijk, is hulle familie, hulle 6 geslachte terugkom hulle van die selge gesin en, en, ek is al die de geslag Marais en so ek van die stamboom wat na nou kist langs gekom het en wil die ander Marais nie kaap gebleid en woester en waardeelig gedoen het het hulle afgekom en, en wat toe vir my interessante met die stamboom is ek het my stammoeders gaan doen wat van Rensburg en Boothaas wat die eerste aangekeken is wat oor die gildertse vlieg in 1725 gekom het want hulle die, um, die weilicenties en die jagtlicenties aan die VOC betaal en en so het hulle die area in Johnson's Pos en alle goed gesit en hulle was paar keer die stammoeders die Hendrik Kristoffel, wat ek sê Marais, wat daar gewoon van, kom eigenlijk van Hendrik Kristoffel Janssen van Rensburg, wat oom Rieke is ook een Hendrik, oom Stoffel 5 is was ook een Hendrik Kristoffel al die mense hier so is onttref van Hendrik Kristoffel Janssen van Rensburg ons Marais ook, want ons is ook nou paar generaties, maar ook was op Valkrans, my paas in Marais is in het potentie uit de naag potentie ooskaal, en my maas en my was vleesbaar, en Haag, op een groeitje, het daar deel daar afbesit, en baas van Rensburg was hulle neefies, omdat hulle bestandmoeder ook van Rensburg was, so dit was allemaal een type familie neefies wat plaas hier gehad het, en dit is ook om hulle so hier en weer geblij het, en toe het die een neefie nou so goed verkoop, en die kant, en VAB's eerst die galimaie gestig, nee, nee, nee, jok, Eerste, maar Gali Meijer was een bezigheidsman van Klentana en groot prak, wat die nou te voorkom het en hy het een groot deel grond gekoopt tot die na bochomswaai. Hy groot deel, maar het net die, die deel, maar eerste is keer om ontwikkel ons deel in die middel, maar dan het die prokke, bekende plokke weer van Ristenburg. Ek het sy vannen vergeet maar uit die dat ek begin wette geluk maak, dat ek een privaat maatschappij raak gewoon kom. Jy weet, omgallie, jy kon hou hem nog, jy is wie, hy vir sy ouderdom, en die oukie dan maar energie gaat, hoor. Hy het altijd geloof, asof hy iets het om te haal, jy weet, een trein het om te haal, en hy, ja, nee, hy, nie, hy, hy jy, het reddig mye energiek het. In 1976 gekom het, was omgallie al kwaad. Jy moet sy nageslag gesien. Omgallie en Karlis oor het lede voor 76 en sien, want ek, want nou hy van wie praat ek dan? Hy was so ou oomie tannie man. Nee, tannie Engelse man. Maar tat wat het pas op Karlis. Hulle is nageslag want dan om Ghanies, die plek in 19 in 19 60 jy's nee, reg. Nee, met reg, sê toe. Hy Hy het nog 'n oopen teen 40 Harold. Ja. Ja. Sowel as 'n ouma gewees het al in die. Hy was 'n ouma toe ek hier was in 1976. 'n Ek seker dit is hy. Ek meen, of was daar 'n Ons met hy gekry. Dis hy. En jy kan by Anton al die goed hoor. Dit is Anton se Nou ek sê Sondag sê ek gaan van Anton se huis af. Ek hooplik is haar seun. Hy sê hy het Wi-Fi maar dit het ja. nie daar is sy nie. Jy weet, so. Beteken jy, <laughs> ja, jy die versterkers wat daai gebrek het. Ja. Uh hy sê sy kinders het daar opgesit. Uh, hy weet nie waar daar aangaan nie, maar uh, Dis nie die paswoord nie. Nou kan ek nie weet. Hoe g'ha jy genoeg vir die paswoord dit? Hy nee, so. okay, dit is daar waar ons uh uh, uh nie heeltemal saamgestem het nie. Ek het gesê ek het hom Gallie gesien in 1976 en dit uh, was uh, ek was verkeerd. Uh, hy was in 1960 al oorlede uh, ek het gepraat van oom Gavi, oké okay? so uh, uh, wat ook daai tyd uh, baie baie met vlees baie te doen gehad het en uh, groot aandeel in die ontstaan van die dorp oké, okay, uh, ons gaan nou eerst luister na Bing Crosby en Rosemary Clooney en dan uh, uh, hulle sing vir ons The Isle of Capri en dan gaan ons verder luister na die Opname Wacht, sorry, is a boney boney M met ribbons of blue Lekker luister Ribbons of blue Remind me of you Ribbons of red are... I want to send to you My old Reborns of Dit was 'n Bonnie met uh, nie alles sê nie ribbons of blue nie. Hulle sê ribbons of blue en dit was hulle weergawe van 1979. Nou net voor ek dan verder gesels met uh met Jaco, uh, kom ons lees net gou so 'n so klein stukkie uh oor die, uh, die daar is 'n klomp uh, uh uh landmerke wat mense wat die omgeving goed ken sal precies weet waarvan ek praat, as ek praat van Oestergat en die blinderevier, die rooi wal, die uh, elfklip uh, en snuifklip ensovoorts ensovoorts. Nou, hier is net een storykie oor een van die uh, uh, plekke en dit is specifiek, uh, nou uit ons vroere lys van engelplekke het snuifklip en sy enkel bewoner en ongeveer 24 eeue eh uh, ge die uh, wydste aandag op een heel ander gebied op homself getrek. Die meeste vleesбаяers behoort bewuste te wees van die strandhuisie in die omgewing eh uh, van ons uh, eie stilbly, dis daar naby Fransmas Hoek waar daai huisie staan, 'n prachtige baaitjie wat hy daai uh, wel, nie baaitjie nie, baai wat hy eh uh, eintlik sy eie kanoe Nou, hier het professor J.A. Byers met standplaas die naaste aan die specifieke snuiftip. Hy word snuiftip genoem, omdat soos die water oor hom vloe en dan terugtrek, en as hy terugtrek, dan snuift die klip so so syg snuif geluid, en dit is hoekom die uh, specifieke plek dan snuifklip genoem word. Nou, ja, die uh, Uh, hy het in die later tachtiger jare die oorblijfsels van die menselijke skerel uit een sandduin op sy terrein sien uitsteek. Hy het vrees dat voorbijgangers die fonds kon beskadig het hy sy fonds in by die uh, departement van archeologie by die universiteit van Stellenbosch uh, aangemeld. Nou op navraag by die betrokke departement is dit aan skrywers gestel dat skulphope wat graft is van eh, strandlopers van die verlede aandui nie ongewoon is nie. Die Disney teenstaande sou die bevindings wat span archeoloog oor die skelet. die uh, wereld van, van uh, archeologische ontdekkings in 1987 ingesteer het die oort vlees baie behoorlik op die landkaart geplaas. Ergelo stel onder uh, andere ander aan uh, die bestaan uh, bestaan datums van oud vast uh, volgens die hoeveelheid van 'n radioaktiewe koolstof en teenwoordig in die betrokke items wat uh, on onderzoek word. Nou volgens uh, hulle toetsing word ons 'n uh, uh, wel die vleesbaier dan uh, as een boe 50-jarige mannelike koisan uh, toe uitgekend. Nou vervolgens stel die onderzoekspan vast, dat die oorledene meer as 2400 jaar gelede op diezelfde plek terug tegelees. Eindelijk is hy volgens traditie in een hirkende houding, die rechterhand tussen die bene begrawe. Nou die feit dat hy uh, maar kort van lichaamsbouw was, het om moendlik die leidende partij, Tijdens gevechte gemaakt, daar was nog twee uh, duidelijke waarneembare kopwonde te bespeer, wat om uh, voor sy dood toegedien is. Absesse, die gebrek van vloer uh, op sy tanden nou, terwyl uh, as sterk teenwoordigheid van artritis was al uh, tekens van die tye. Dat hy baie oud was ook. Die snuifklip in de wedi, is ook uh, wetenskapelike belang gevind as gevolg van die bijkomende artikels wat uh, met die opgraving gepaard gegaan het, afgezien van uh, besondere skulpsesies, ach, uh, uh, skulpspesies, en uh, klipgereedskap is die bene van een onbekende type Fona-Ierland-klas uh, en nog, uh, toe ook nie in die nabije van die het, skerel gevind. Die onderzoekspan kom tot die besluit, dat die antiloop type, die bok, moentlik die oorblijfsels van een uitgestorwe, elke pfijn, kon wees, meneer Enrique van Rensburg, van die plaas Missgins, uh, is uh, in die selfde omgeving dat daar olifantsbenen op sy plaas, gevind is. Nou dit was net so klein uittrekselkie oor specifiek iets wat daar gevind is op die strand, soos die ou geloop het, het hy hier die skerel gevind en alles wat daarmee gepaard gaan. Oké, okay, nou kom ons by, uh, ek gaan nou verder speel aan daar die uh, specifieke opname en uh, ja, so dat julle dit kan luister hier is my verder geselsie, met uh, de, de, Jaku Marais. Dat sê ek, dat sê net anders te bellen, en het sy kind vinde. Ja. Maar ja, om Gali Meijer het toen gestig, en keer om, in Vispaai, dat was die eerste drie oude maatschappen. In Vispaai was die grond wat hulle moes uitkoop van my, groot op my maase, op dat goeieke, wat die stik tot die fransmoes hoek gehad het. En keer om, Iemand gaat en paas van Rendsburg het op iets gehad. Kijk, Gali Meijer het paas van Rendsburg sy deel ook gekoop. Sy paas het ook moest tot die orde gekoop. Hy en Edward van Rendsburg het daar nie. het nou nog hulle deel in ons. En jy persoonlik, hoelang bly jy al hier so? Ons het die winkel 22 jaar. O, so jylle het die winkel. Jy is nie net een werk een werknemer by die, nee, ons maar reis het pa die en In Eros Marese met 'n paar winkels gekoop in 2002. Dit was hy interessantste winkel vir my. Ek sê soos, soos ek om onthou, jy kan hier gekry het van 'n nuts aan bril tot 'n dooi polisiebeampte. Ja, ons gaan dit om begin al in 48 om uit vier. Die Dalton het op gedan in die 60s wat baie bekend was, maar toe ben hy uitgeloop die Rhodesia Lottery. Die oh, okay, 'n goeie rede. <laughs> ja, dit het gekou <laughs> en ek weet aan die Frida Mendroi en Ondok Mendroi het hom die 80s en toe uh, Tanny Filly Moller en die, die Moller is daar onder waarom sê Ja, het, ja, nee, ken hulle ook baie goed en, en, en, en die dit Philly. is toen hierdie werker Koosie kom werk hy is toe 16 jaar kijk, allemaal ken hom, hulle wel die straat opgenomen die die Koosie kie dit is dit Hij, die, de, over die Tilslang met die brilliekie, ja. over die Tilslang hy werk okay. al van 1984 in die café ons <laughs> die, is al sy 6e of 7 hy het al ja. voor die Mollers gewerkt het voor die Meiers gewerkt, hy is daar hulle allemaal ja en en son in rond hier in die kafee dan. Kyk as hy die dag gaan verkoop ons. <lacht> Hy's baie belangrik, my liefde. Hey maar, jy weet, okay, net of rekord. Want <lacht> ongelukkig ek wou al die scan nou van die barcode koud sken wat die ander kafees nou reg inbring, maar 'n ou van hy wat in Johannesburg gespan het. O ja. Dit vir my kon kijken ek gesien dat ek dit reg er net mense Desember en baas na, nou, net deur die jaar. Dis sê vir my neef ek gaan vir my baie werk maak van geen kooper is het. so as hy, as hy ek was, blei hy hier op die oude hoe vindt jy daarom in die opsekere uh, tye van die jaar dat die toeloop is dit is ons oorleef, met huh? hierdie bied die mense, hier kan jy nie die salaris en kracht betalen, maar ek product. sien daar op die koppie daar so, die lichte brand <lacht> jy weet, in die aande, hmm. dan sien ek omtrend al die lichte is aan daar so Is, en ek meen, is, jy is die enigste is permanente mens, maar jy permanente mens, soos ons self as jy permanente kom blij dan gaan jy eenmaal een week door toe jy moet by die apteek kom, en ons het die apteek jy kan nie vir maat laat met op blikkies kost leef in gefrieste vlees so ons allemaal gaan mol toe, gaan checkers toe gaan food lovers maken toe, en jy jy beplan vir die hele week al wat jy rarig, jy café is rarig net een chips, een koolrank en een roemuis café. En hy doen so goed in december, sy so paas na, weet, dat ek jy die kan oorleef. Maar, maar, maar, maar die ander goed is blikjies en as ek by Albertina my vluis gaan haal, ek gaan haal die vrijdag, dit bly ondwaai to die sondag. As ek die sondag sien die steik die verkoop, die maandag gaan gooie, kom in die vrieskas. So ek het meestal, he, gefriesde vluis. Ek het die baie ondwaai die So, jou vakantieganger wat jy kom kap, hy is te lei om daar te gaan. Hy sal miskien een gefrieste stijk ontdwee die ochtendlik is om die middag wil braai of so iets. En, en jy sal so nou en dan iemand kom en sê, oe, jy ek was in die top, maar ek het schoon vergeet om condensmelk te kry vir die teg, dan sal hulle condensmelkie kom hal of ek moet een blikkie erg of so iets. <laughs> maar eindelik maak jy jou geld met jou roomhuis. Ek kan nie producte aanhou wat gaan verval, oor twee weken nie, wanneer ek my gaan sien. Ek moet blitties kost en gefrieste vlees wat my hande hou, moet ek aan En alweer kan nie op dit lewe heen. So ek maak eilig my geld as het warm is in December met die roemhuis en cool koelgaan en die chips. En daar is my goeds te op. Daar vat ek 35% en 50%. Maar ek my die ander goed moet ek my ietsies 20 en 25% vat, want ek verkoop hulle nie lekker nie, as die gaan ons geval graag hmm. en soke goed. So ja, dit is maar moeilik om hierdie ding te bedrijf ons noem nou al 22 jaar, ons bestuur nie nou al m'n syrisse nie, maar ons gaan daar daarin nie oninregeer, en ons lekker om te blij. Ja, jy sê, sê, jy Is, uh, ons kom hier nou toe ons is die goeie levens kwaliteit ons is die schatruikie die mens wat hier na toekom is maar dit is omdat hulle op ander plekke werk hmm. maar dit is hulle kinders wat hulle maaikjes breng, wat hier so verskrikkelijk maaie room is dat ek vir een jaar was een café kan hee <laughs> so, nou jy en Danny is julle equal partners in hierdie bezigheid ons het 25% elke met baad 50. Maar, lewe jou pa nog en hy... Ja, hy is ongelukkig nou 81, hy is diabetes diabeet en hy is bed leend by die huis. Ek en oh, ja, die nou verzorgers. Ons is vijf kinders, die gebouwe en alle spoor dan die trist. My pa had al die kinders tristlewe gemaakt. Maar die BK, die winkel, die regelbesigheid te dan, is ek en Dani 25% en my pa 50%. Oh, okay. ja. hm, interessante plekkie hier, ek sê jy Ja, in verval het my maase geschiedenis van jy af is my maase familie en ek Istanbul my gedoen, het is uit paie, maar allemaal an, en ons is Noachse art, allemaal is Veillangse familie, jy kan nie te hard skinnen Ja. Die, ek, dit is die wat ek net nou baie voorzichtig vir jou gevertel het hierdie ouwe het omself gister verneek maar moet ja, het, nie, moet het nie? Nee, ek nie ek sal nie om aanvord ja. ek self het al foute gemaakt ek het al mense verneek waar ek nie wou verneek wat die ouwe sê wat die hel gee my so ek moet my soveel raad gee en dan is ek die verleed te kere so ja. dit gaan both ways maar ek, ek sal nie verkoos ja, maar as alright, maak, is hierdie customer verneek maar hier verneek hy omself Ja, nee, nee. ek ek koes hier soortgelyke huis oh, gewoon aan almal sal uh, hy's gelukkig kom as ek een eerlijke eerlike mense te koop na ons kafee toe ons, ons, ons sal reggeld met sulke foute. Huh. Om oh, met my ma verskoon, ek is op beswet breed. Nou, ja, ek het nou Daar nie van seker Ongelukkig eh uh, is yes, hier in die helfte wat ons beginnig gesels het, het ek beginnig rekord. een rekord, man? Wel, hoe is nie al? Wat nog iets gevraagd om? Nee, nee, ek wat? het, uh, jy weet het net voor interessant het, ek uh, weet nou nie, je, ek hoe goed het het doorgekom, nee, ek net hier kijk, maar uh, ek het boek van Irak gaan afvallen, en ek opverband, en ek het verband, okay. verband As he, dis hoever ek en hy toegesels het daar, toes hy uit die kantoor het om vir my een boek te gaan haal, waar wat oor vleesbaai sy geskienis gaan. So, terwijl hy dan nou weg is om die boek te gaan haal, kom ons luister na Karika, Kiesentkamp en die liekie wat sy syng is, Daar is sy land. met vulde hand, wat uitruikt elke male, om die hoop van moore te besun. Dis een land van kleuren en klank, dis een land van woord, vroed en dank, dis een land waar allemaal na strewe. Dis een land sonder horizon en dis een land wat wie het herkan. Ook o'n blie plek, leer jy vir my. Daar is een land waar kersen brand in vele meese talen, En ek weet die land is net vir my en jou bedoel. Dis een land vol drome en toekomsideale, La die mooi van morgen oor jou spoel. De land waar allemaal na strewe Dis een land zonder horizon en Dis een land wat weet hy kan Ook een blij plek meer leef vir my Vele meese volke wat sy levensstraat sal bly. Dis een land wat koers kan hou, geef jy maar net die richting. Baan die moore vir jou en my. Dis een land van kleuren en klank, dis een land van oorvloed en dank. Dis een land wat allemaal na streven land sal m'n er horing so Dis a land wat wie het hy kan, ook op hier nie vir my. Wat er man wat sy verstaan, sal maar verlaat om alleen op sy weg te gaan. Hierdie land bied allemaal een leven. Wat die vrou bied almal sy deel. Wat die man wat sy kind verstaan, sal al verlaat om alleen op sy weg te gaan. Karike Keesenkamp, sy syn, Daar is een land. Oké, okay, ons gaan aan met die program. En uh, ja, net uh, die so stikkie, um, wat was dit nou geweest? Die, die, die natuurskoon van vleesbaai en omgeving, is, dit is nou iets besonders hierdie, uh, natuurlijk is die baai met die autonikwa berge in die achtergrond, maar daar is talle ander natuurelemente wat uh, die omgeving uniek maak, rotsvoetpad allans die see, eindig in die uh, prachtige getuipel, uh, kloof met plankpaaikies uh, langs die rovergroem uh, injeemse tuine, leid naar een uh, waterval, en die Fransmans hoekskiereiland, wees hoe reesebranders tegen asemerovende rotsformaties breek tegen die uh, uh, tijdens die rove see. Nou, ja, dit is juist daar op die Fransmans hoek. Oké, okay, dit is nie uh, vir beginners om daar te gaan hengel nie. Maar ek het altijd samen met my skoompas toe gaan. en daar da had ek uh, 25 kilogram musclecracker. Uh, stomp ne? Het is wat hulle genoem word. Uh, het ek daar uitgetrek en... Uh, Ja, die, die, die, die probleem is nie om my te trekie. Die probleem is, ek sê, uh, daaronder by die rotse is waar jy om gaan haak, uh, nou my om al die pad op boon te draa, daar waar jy motor is, om hom dan huis toe te vat. En uh, ek het van my mooiste vis het ek daar gevang. Nou, uh, dan is daar ook die wildlewe, wat in die uh, in en om die dorp te sien is, byvoorbeeld die grijsbokkies. Ons het die spore gesien van die grijsbokkies, daar op die strand, toe ons nou daar was, haase, skulpaie, kaapse ooreile, tarantale, tobies en uh, seemoe, om maar net een, uh, enkeles te noem. Nou voeg hierby die rotslewe wat reik is aan swaart mossels, oesters, aardekrekels, uh, seesterre, uh, seepampoientjies, rotsvisies, en selfs seekatte. Het is een wonnerwereld wat wacht om ontdek te word. Ek onthoud daar die jare uh, in die aande as dit nou laag water is in die aande, en jy wil die volgende oogend, wil jy een guljoentje gaan uithaal of so, nou, een lekker aas vir hom is krap, dan het ek altyd daar al op die rotse geloop met die flits, as jy op die krap uh, lig, dan sit hy doodstil, want hy kan nou nie sien of wat nie, ek weet nie wat die rede is nie, maar hy sit doodstil, dan het ek om net my vinger so op sy rug gedruk, en om so aan die twee kante, achter die knijpers, het ek om, Opgetel en in een blik gegooi, dan het ek die volgende dag aas vir die mosselkrakers en vir die uh, galjoentjies. Nou, uh, uh, vleesbaie inwoners is nie net trots op hulle unieke dorp nie, maar ook baie bekend vir hulle gasvryheid om besoekers en vakantiegangers te verwelkom. Een feestelike atmosfeer heers hier tydens vakanties wanneer families en vrienden hechte bande hernie en om die braaivleis vure saam kuier, daar braai jy elke hand. Dit is net omdat het pret is. En in de sommer daar by die strand, da die wel die eh uh, braaier waar ek braai is uh, die hoog water slaan hier by jou voete. Dan staan jy daar en braai. En dan is Vleisbaai ook bekend vir die aktiwiteite in die omgewing wat eh uh, so opwindend maak. Dit sluit in die see verswem, brandneplant kry, kanoe roei, talle stap en fiets rai toere, routes, uh, hengel op verskye plekke, besoek aan Fransmanshoek, skiereiland en bewaar area, die uh, bekende vleesbaai duine, 4x4 route en vele meer ander dinge. Nou kom ons luister dan, die ouwe het nou die boek gaan haal, nadat ek en hy so'n bykie gesels het, en uh, toe, toe kom hy nou terug, toe begin ek weer die recording, uh, sonder dat hy weet, uh, jy weet ek het achterna vir hom gesê, ek het record, uh, maar met die eerste recording wat ek nou net gespeel het, uh, het ek nie beplan om uh, te record nie, en toe ons voorbij, meeste van die interessante dinge is, toe begin ek eerst record, toes ek nou spuit. Hier soos, eh, uh, weer een verdere geselsie met Jako Marais in die café daar so, sy kantoorkie. Toe die, to die, to die, to die, die, die um, royal family van Nederland Oranje, prins van Willem van Oranje, het mos Engeland toe gevlucht toe die Franse revolutie ding mos posvat in Nederland en dit alles bosgevat na dat die patriote in Amerika ook die Engelse daar weggevat het. Toe vlugt die prins van Oranje, want toe begin die Batavia, Batafse regering begin toe Nederland oorgevat, en dan hoef die VWC in Zuid-Afrika ook nie so erg te ran, nie, vandaar het die Batafse regering ons Zuid-Afrika ook omraad, voor die Engelse weergekom het, maar die Engelse het die prins van Oranje met die brief gevraag vir Engeland, gaan annekseer vir Suid-Afrika voor Napoleon Bonnet-Bart in dit moment. Hy was pas die kom annekseer ons, wat die, wat die een belangrike punt vir die spesserie route was, want daardiet was die Seeskanal nog hier gebouw nie, so allemaal moes met hulle skepe nog hieronder op. En toe, het die geval dat die Engelse ons eerder kom annekseer, en dus hoe kom die Engelse ons kom grijp anyway, daar had die Franse skip gekom, Le Fortune, uit die Fortein vaard, en, um, hy het hier tussen frans mazoek in kanon en kanon was die tijd genoem kyp vekka dit is een portugese ding maar die, toe die portugese deas en hy men sê aankom het hulle kooie gekry wat beeste en sikke goed die gehad het so hulle kon um, vlees uitren en sikke goed en vekka moet ons wegsien kom van die koeie ja, af, ja. vekka is een koeie so dit was die baie van die koeie die kanon, okay. maar toe die hele fortune, hy skip het begin lek, en hulle moes kan toekom en dan was moeilik het, hulle het baie skatte op die skip gehad, toe toe het die kanonne probeer afval van die skip, maar het was te zwaar, moet nie sê, wat so moeilik is, die kanonne het gesink, en toe een keer op een baie spring laag waard, en toe steek van die kanonne uit, en toe die mense die kanonne op keipwekker gaan sitte, en toe raak kanon, en die Franse met die skip, moes die Franse moes die aand oornaag op Fransmanshoek, dis waar hy sy naam gegeven het, okay. Fransmanshoek interessant nie, en en daar was 30 families in hierdie area waar ek in stambo en baie aan gelink is as gevolg van die stammoeders in hierdie area, wat hulle waans vir die Franse moest leen om, om die skatte met die waans terug te verkap so dat hulle weer op een anders kip kom laai om terug Frankrijk toe te, te vand. En my directe stamvader, dan nie net voorvader die stamvader, omdat hy Marais van gehad het Daniel Petrus, maar was in die hof aangeklauw daar aan die kaap, dat hy te laat met sy vaar aangekom, hy nie Pienaar. Uh. En toen, gelukkig het hy om toe vrygelag want hy het vertel, was te vol en hy kon nie genoeg vullig met sy vaar daar aan die kaap aankom en, en hy is betaal met reeksdollig. Goeie uit hy. Yes. Is met reeksdolligs betaald. En oor Martin Pau, wat ook die geschiedenis van goed goedkent, het nou al 30 van hy, naal my nog opgetel van hoe die mense een rietstolle metaal is, maar baie van die voet is, is hier ook, en die in die vleesbaar en omgeving, is want die kijk, baie hier. van die visse wat gevangen is kijk, de pree het ja. om sy eie boekje gaan doen so, ja. vorig woord het van Gali ook hier in tolfijne in die baie om Gali as ja, hier gepinneer die spook van Malbaai al die goed en al met die tikkie nie meer, ek denk, jy sê tulle verbaas van Renspil verbaas van Renspil ek is ook een belangrike ding Frans Mazouk, die story wat ek woon vertel yeah, nou, yeah. van al die goed en partijgoed is interessant waarom nee, yeah. uh, um, bierstrandes, snuifklub ek weet jy of al die voet jy, het bet, ons de Frans Mazouk boekje ook gehad wat interessant was die was maar die is in die begin op vleesbaai uh, Now, uh, wie die Hannibols, die, die Oosteisens? Uh, dat leie klokkie. Nee, dat uh, is uh, wat... Uh, uh, we uh, die story wat jy nou net vertel het, van die boot, met die Franse en alles, wat gesing, dit leie by my klokkie. En nog iets wat ek, die, die naam Vlees by, kom van, Bol uh, van Kaart, uh, uh, uh, uh, handel, en vlees, ja. wat Skelums, eh, uh, Je weet dat het skelmse in die aan die hiernatoe gekom en gehandel met vleis. Nee, nee, nee, dit dit dit het 'n klein Paul van Cardin. Paul van Cardin het kyk Dias was eerste hierso. So Dias het alles Portugese name gegee. Mosselbay was Brau Saul Brau. Ek weet nie wat, hy het mos 'n ander name gegee. Ja. En toe kom Paul van Cardin Wanneer was Dias 1488? Paul van Cardin was eers in 15 iets. Net, kijk, Jaffa en was 1652. Dis recht. Maar Jaffa en Riebeek het omsetel. Paul van Kaarten het net hier voorbij gereid. En hy was ook nog een Hollander. En hy het die naam Mossel baie gegeef van al die Mossels. Okay. En hy het die naam Vlees baie gegeef, soos oomsel het vleisie gekry by die kooi. Ja. Maar dit is wat die Portugese daarby kanon wekkaan die koei gekry, en so was daar jylle stam was jy so, dit was die Gauriqua stam, dus so kom jy Gaurits rivier as na hulle vernoem, dit was die Gauriqua stam, en die Hessekwa koei stam was daar meer in Albertina as o, so jy. Ken. <laughs> en hulle het bietje meer op hulwit stel toe gebleem, en dis waar die rivier vaarswater was, maar hulle het per tot die onermiddel dieren gewaai, en dit is waar die pul van kaarde in hulle te kry. Maar ek probeer nou die datum, daar kreeg nou die name van rooie bankies, Frans Mazouk, en jy gaat hier in Vriespark om, jy soos die kanon punt, daar rond, jy so by vecht kom, yeah. daar rond moes die LeFortune gesik het, en hy die kanonne uitgehaal, en die kanonne hierby kanon gaan sit, maar daar rond het hy gesik, maar die Frans het daar aandoek Frans Mazouk omslaan, maar ek, wat is die datum van die LeFortune, hoe kom het die predie van die LeFortune geskrijf hier? Hy? hy moes ek hier ergens het genoem het, Frans Mazouk, Agtig en laat sy 76. Die walvisse nog hierso. Ons het hulle gereeld gesien. Ja, ook sy môme was in die goue tyd hierso. Hier was 'n tyd hierso waar die walvisse weggebly het wat die mense gesê okay, ja, ja. het kom oor gas. Daai môre. En en wat op een of 'n ander manier ons goed agter gekom nee, daarsof die fortune, hulle fortune 1941 sou daate geskied het gebeur waar sy daat die hoekwoord is, minstens, is 17, 27, September, 1763, ja. 17 is reg ja, ja, is wat, uh, was, ek, ek, is een bykie later, dit is, uh, van is dis, dis, dis nog voor die Franse revolutie, ja, hy was in 1920 die, die Franse revolutie was die einde van die, hier is 1795, en, en uh, Napoleon het sy nonsens gemaakt op tot hierby 1820 rand En in 1820 kom ons Britse settlaars mos hy by B.I.A. Ja, en so dan is Napoleon amper klaar, dan word hy amper al Sint-I-Lenaar toe Franse vervang. Hoe ja. die hiergenote, baie vroeg. Ja, ja, hy het 50 jaar na Van Riebeek jaar gekom. Ja. Ek weet, ons mareses op die tweede skip en ons het in Saldana geland. Ons het in 1688 gekom. Waar, ja, Van Riebeek 1652. Maar ja, Van Riebeek was net 10 jaar goewerneurs wat toe raak hy goewerneur op 'n ander plek. In ons tyd was Simon van der Stel. Iets <laughs> interessant wat ek van Jan van Riebeeck, hierdie ou wat op ons rand coins is, uh, wat hulle sê is van Riebeeck die. met daai gesig. Ja, dit is. Ja, dit is hy nie hy daai nie. Dan die honderde sê vir ons is die verkeerde skildery hy lyk op so, maar dit meer krul ja, ja. ek het ja, uh, fotos van uh hoe uit te glyk oe, die ou, like, uh, ja. Die, ja, ja, iemand het sê, vir my gesê, ek het sy naam, die ou sy naam, die was, jan iemand, nee. maar, maar, maar al twee was ambtenaard van die VOC, ons geskiet kindergesed en die mekaar gerust. Hulle sê die Dit is min of meer op die punt wat ons nou van die subject afgeraak het, en, maar weet julle, ek wonder, sal ek nou hier volgende stikkie doen, of gaan ons program nummer 2 doen volgende week? Ek denk hier is nog genoeg materiaal hierso om nog een program uh, episode 2 van Vleesbaai te doen. Ok, dan sê ek vir julle baie dank julle julle geluister het en uh, ek hoop julle die program geniet. As julle wel het, laat my asjeblieft weet, ek, ek, ek, ek is neskierig om te uh, sien wat dink julle van hierdie nieuwe program. Het uh, is altyd belangrijk om te weet. Uh, of hy in die rechte richting beweeg en uh, ek sal waardeer as jylle my dan net uh, laat weet het jylle dit gereed of nie en uh, wat sal jylle graag wil verander aan die program uh, dit is vir my, soos ek sê, onbetrede area, ek ken nie hierdie type program nie uh, is die eerste keer wat ek my self daarop waag en uh, ek hoop maar uh, ons, ons, ons vind uh, uh, uh, middelweg wat ons uh, die uh, rechte formaat vir die program, eventually kan uitfigure. Ek gaan uitspeel met David Hesselhoff, uh, ek sien ook hierso op my encoding, dat daar dalk in, in, in gedeelte van die program nie uitgesaai het nie, dat ek, hy die recording gedoen, en nou as hy nie uitgesaai het nie, dan sal ek maar volgende week weer hierdie program uitgesaai, eh, uh, sê my of jylle om gehoor het van die begin af en uh, dan uh, sal ek my besluit daarop baseer. Ek gaan uitspeel met David Hasselhoff, ek sê vir julle, dank jylle jylle geluister het, ek sê vir julle geniet die rest van die week uh, en uh, ja, uh, wat, hoe sê ek al geniet wat jy doen en doen met jy geniet. Ek groet jylle met David Hasselhoff, sê Highway to your heart. For